Hej och välkomna till Hantverket! Ni som har på oss vet att det här är en podd om att arbeta med händerna. Fysiskt, kreativt och filosofiskt. Jag som inleder nu heter Ida Järdemark och vid min sida har jag Mattias Karlsson. Idag Mattias ska vi prata om tiden. Ja. Kommer in på ganska filosofiska ämnen. Förväntningar från andra. Mm. Normer, drivkrafter. V vem är det som väljer dina mål? Är det du eller någon annan? Jag kör? Ja. Yeah. Idag när vi spelar in det fjärde avsnittet av hantverket, mm. så är vi på första december. Ja. Och jag älskar ju december månad. Mm. Eh, Jag både fyller år också är det den mysigaste traditionen på hela året. Ja. Eh, julen. Ja. Mm, och vi har gått in i Advent. Ja, det gjorde vi faktiskt i här igen. Ja. Första Advent. Mm. firade vi tillsammans i eh, Tyskland? Ja, vi var ju i Berlin. Ja. För första gången för oss båda. Ja. Och där har de ju så här supermysiga julmarknader. Ja. Och massa fina belysningar i träden, glue, mm. ja, ja, tyskarna kan ju det här med färg. Ja. Marknaden tyckte jag gick mycket ut på att äta saker. Mm. Vad var ja. det godaste du åt? Ja, det var nog någon av korvarna, tror jag. Mm. fina grejer. <laughs> De var dessa så långa mm. korvar. Ja. Perfekt för mig som är vegetarian. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag åt en supergod våffla istället. ja. Med Nutella och grädde. <laughs> ja. Det var ju inte helt fel det heller. hittade vi några andra konstiga korvar som vi fick eh, doppa i Nutella också. Ja, det var någon slags steg som de pressade ut till strips-typ. Ja, friterade som... de friterade ja. dem. Så det såg ut som friterad potatismos. Mm. Det var ganska gott också. Mm. Fast Förskladdigt. Ja, jag lyckades ju spilla på en jacka och så. Ehm. Ja. <laughs> um... Och där i Berlin, vi var ju besökt i olika gallerier mm. och olika små fina butiker. Ja. Vi handlade inte så mycket, men vi gick och inspirerades. Ja, väldigt. <laughs> vi var ju in i en butik som heter Olika, ja. som var en nystartad konstantverksaffär. Ja, det mesta de hade skulle vara från lokalt, ja från Tyskland de hade ju även grejer från Amerika och Marokko och sådär. De reste mycket och var seglare. De seglade mm. runt en hel del vad jag förstod. Mm. Och samlade på sig grejer. Men det mesta av hantverket låg låg deras land nära. Så ja. det var ju väldigt intressant och roligt mm. att se. Jag ska blogga om vår Berlinresa. Så det kommer upp... I alla fall en bild från den här butiken. Olika. Mm. Kanske flera. Det som var så härligt var att det var ett par som drev den här butiken. Mm. Eh, han hette Oliver, tror jag. Mm. Och hon hette någonting på Katrin I eller Karin. Ja, Ika. Vad du så? Oh. Men jag förstår inte mm. att det var så här. För de hette olika. För han hette Oliver och hon hette typ Katrin. Ja. Oh. Jag kommer inte vi grejet, får... <laughs> Ja, vi får kolla det. Ja, men i alla fall, eh, det som var så här härligt att vi blev så varmt mottagna där. Ja. Att den här Oliver eh, visade oss runt i hela butiken och berättade historier om varje grej. Mm. Eh, och de, var ju, de hade haft öppet i fyra veckor, tror jag. Mm. Så att de ville verkligen... Eh, sprida ordet. Det tänkte vi att det måste vi göra. Ja gud, absolut. Eftersom de var så himla trevliga och eftersom det var så fina grejer. De hade verkligen fina grejer. Så mm, speciella saker. ja Det var ju hon som var den, den stora kreativa i deras duo. Han var den som såg till att vissa saker var gjorda mm. Hon var ju arkitekt och designer. Ja, så hon gjorde ju mycket grejer. Mm. Och sen fick de hjälpas åt då och få, få vissa saker producerade. De hade några skärbädor. Med en Kompassi som var en tillverkad av handikappförening. Ja, var också. det så? Ja. Mm. Eh, som daglig verksamhet för, för deras del. så alltså, de tillverkade de där skärbäderna åt dem som de sålde som hon hade designat. Och alla var ju unika. Så han berättade också då att det var ju ibland så kom de in i, i hans butik eller deras butik. Och talade om att åh den här har jag gjort åt mm. dig. Mm. Och de var, var så, så glada. och glad att, att de kom dit och berättade liksom att, att det var de som hade gjort den där mm. specifika brickan som de hade där. Så mm. det var ju främt. Ja, verkligen. Eh, och den här butiken låg ju väldigt nära Kurfürstendamm. Mm. Som är en verkligen Berlins lyxgata där vi råkade hamna. Ja! Med alla så dyra, eh, alltså alla dyra varumärken du kan tänka i hela världen till. Ja, precis. Dolce Gabbana... Gant, ja, Rolex, Michael Kors ja. <laughs> och där hamnade vi på ett hotell ja. eh, som du saknade bedmadrass i sängen. säng <laughs> <Ja>. <laughs> så det var inte så här flådigt hotell men det var fint ändå, ja, ja. trevligt. Tanken var ju inte att vi skulle bo på hotell, tanken var att vi skulle åka till Berlin. Upptäcka staden liksom. Ja. Mm. Sen var vi ju i lite mera områden där det var mera graffiti på väggarna, där det var mm. lite mera... Inte slum kanske, men lite mer vad ska man säga. Under uppbyggnad var det ju faktiskt. För att de, de eh, lägenhetspriserna hade ju skjutit i höjden och helt otroligt där ute. Mm. Eh, men det var ju den östra sidan på, på muren som hade liksom börjat fått ett uppsving nu. Mm. Att nu hade ju priserna gått upp och de hade börjat renovera väldigt mycket. Och då tar det väl kanske ett tag innan det börjar synas på utsidan också, men det är ju det är ju på stark uppgång i alla fall. Mm. De har ju mycket historia, mycket, mycket lidelser där också. Och det fick vi ju se när vi var på det museet. Mm. Att eh, det finns väldigt mycket historier om både gatuhörn och hus och många minnen kvar från, från muren mm. innan den föll. Precis, vi gick ju runt och tog det väldigt spontant egentligen. Mm. Vi... Ehm... Vi hoppade på det vi fick lust till och det som dök i vår väg wow. undersökte vi. Så att vi hittade ju det här museumet när vi gick där eh, i Krautsberg, tror jag det heter, mm. den stadsdelen. Och det var jättekult, eh, uppbyggt den utställningen. Mm. För det var som en, en karta över hela den här stadsdelen som låg på golvet. Så man fick gå runt i kartan eh, och så fick man lyssna på berättelser från de här olika gatorna och platserna mm. som vi besökte på kartan. Under olika teman. Precis, det fanns mat, eh, det fanns en rad olika, mm. men, såhär, uh, lidelse, mat, eh, ja, men historia, eller uh, sådär. Mm. så att det var häftigt, mm. inspirerande. vi tänkte ju prata mera om liksom våran samtid som vi lever idag. Mm. Vad är det som utmärker våran tid idag? Och sen också eh, prata om andras förväntningar. Vad är det man vill göra med sitt liv egentligen? Mm. Och är det jag själv som har satt upp de eh, målen? Eller är det för att jag ska leva upp till andras förväntningar och... Mm göra andra, eh, plisa andra liksom. Mm. Och också vad är det som är normalt inom situationstecken. Mm. Så ska vi kanske börja där liksom. Jag brukar tänka så här ibland när jag tar en, en promenad eller joggar i parken på en, på en lunchrast när ja. jag frilansar liksom. Mm. Jag bor ju, grannen med skogen i Gävle. Mm. som känner till den vet att det är en stor park. Jättefin. Och ibland när jag till exempel ut och går i den här parken mitt på dagen. Och så får jag känslan av att alla som ser mig tycker att så här, oj, har inte hon arbete att eh, vara på? Eller är hon arbetslös? Eller varför går hon här när det normala mm. inom situationsteckningen är att jobba? Liksom? Mm. Det känns som att de flesta jag möter är pensionärer med sina hundar. Mm. Och jag vet att du har ju också upplevt eller tänkt kring det här när du själv var arbetslös. Ja, första gången det var när jag var arbetslös. Och min analys utav det, eller min, min känsla då var liksom att, för jag hade aldrig varit arbetslös tidigare. Och jag tycker inte att jag hade varit överhuvudtaget på stan eller på de platserna vid de tidpunkterna tidigare. Så det kändes som att det var en ny värld som öppnades. Och det fanns människor där. Och min enda logiska förklaring då var, liksom, ja men de är ju också arbetslösa. Alltså de har inget jobb att gå till. Mm. Så då la jag över min situation på alla andra som jag mötte. Liksom, och tyckte att ja, jag går runt här och är arbetslös och mår ganska dåligt. Och då måste ju de också må ganska dåligt och vara arbetslösa. Men sen vart det efter tiden har gått så har jag ju haft arbeten som jag har nu till exempel. Som, som personlig assistent. Eller då även när jag har varit hemma och varit pappaledig Så när jag var, var hemma med min dotter Och var ute på de platserna Så tyckte jag att jag bara såg Föräldralediga människor mm. Så Och så likadant nu när jag är personlig assistent När jag går ut på de tiderna Då normalt sett alla ska vara på jobbet Så ser jag ju bara personliga assistenter mm. Jag tycker liksom att ja men Gud vad många som var här nu då Assistenter och när jag var pappa ledig så var det och var många föräldrar lediga som var här. Mm. Så att, för min egen del i alla fall så lägger jag över min egen känsla och min egen situation på de andra mm. som också är där. Mm. Och mår jag bra i den här situationen så då tror jag att alla andra också mår bra. Sitt vad kul att de också är lediga idag. En sån här fin sol dag. Mm. Mm. Så... Det var min analys av vad som, vad som känns normalt den här tiden på dygnet. Mm. För mig är det lite annorlunda. Eller lite mer annorlunda. För att jag kan nästan känna lite, så här, lite dåligt samvete. Eller lite, lite märklig känsla av att till exempel om jag går ut klockan 11 på en förmiddag. För att jag behöver ta en rast i min kropp. liksom Om jag sitter vid dator till exempel. Mm. Då då känns det så här, ah men nej, borde inte jag alltså få lite så här dåligt samhälle det borde inte jag också jobba eller eh, det är någon liten märklig feeling över det där mm. eh, som inte borde vara där egentligen mm. för jag bestämmer ju själv över min egen tid liksom. precis du är din egen chef mm. eh, för mig är det så att jag har ju en arbets tid att hålla mig till. Jag har ett schema och jag har en chef som talar om eller ja, jag vet vad jag ska göra och inte göra. Mm. Så att jag behöver bara hålla mig till det så håller jag mig till, till alla regler som finns. Ja. Men för dig så är det ju alltihop lite flytande. Du ska ju både vara chefen med piskan och den som utför arbetet. Mm. Så där tror jag liksom hittar ditt dåliga samvete över att du kanske borde ändå ha gjort någonting annat. Mm. Det är inte andras förväntningar utan det är mycket dina egna. Mm. Det här med att, att man känner lite dåligt samvete när man inte gör någonting, när man inte är produktiv. Mm. tror att det hänger ihop med, kanske lite min uppväxt, att den här företagsandan, att man hela tiden ska ha projekt igång och om man sätter sig ner och vilar en stund så, eller om man tar en halvdag och bara inte gör så mycket utan man man vilar och tar det lugnt mm. då är det lätt att det här eh, att, man känner, att jag känner mig lite dålig att jag borde ha, jag borde ha dammsugit eller jag borde mm. ha eh, gjort det här och det här istället mm. för att jag kanske egentligen behöver ta det lite lugnt mm. en stund. Ja. En total, ja, lite grann ihop med det här men en total muskelvila jag tänker jag att du har gjort ett, ett rejält träningspass eller fått en, en riktigt bra massage så är det tre dagar, tre dagars vila. Och då betyder det inte tre dagar sitta still i soffan. Utan det är tre dagars återhämtning för musklerna. Mm. Så att har man gjort någonting bra så är det helt okej okay att ta det lugnt i tre dagar. Från ett, ett tungt träningspass. Så mm. det är då man återhämtar sig som bäst. Men är det inte så att typ om man har tränat... Mm. Så då kanske det är bra med en vilodag Sen kan man gå på att träna igen lika hårt Eller? Inte lika hårt mm. Utan man byter, byter lite grann aktivitet Det är jättebra med blodgenomströmning naturligtvis Eftersom det är ju som tar bort alla slaggprodukter Och för dit nya byggstenar och syre till musklerna Så att de ska kunna må bra Mm. Så att det är bra att röra på sig och använda musklerna. Det är för att säga att man inte ska sitta i soffan i tre dagar utan att det är bättre att gå ut och gå eller röra på sig. Mm. Men om du har lyft väldigt tungt eller, eller gjort ett väldigt hårt intensivt träningspass. Eller kanske fått en väldigt bra massage. Så behöver du blodgenomströmning men ingen hård ansträngning. Mm. Jag förstår skillnaden. Musklerna behöver vila. Mm. Ja men precis. Och det tror jag hjärnan behöver också. Mm. Många gånger. Mm. Jag brukar ofta tänka att vad gör människor vid den här tiden på dygnet? Alltså, vad, vad gör de flesta människor i Sverige just vid den här tidpunkten just nu? Mm. Brukar, så brukar jag tänka och så brukar jag tänka. Vad gör jag själv nu? Mm. Och avviker jag från den normen eller tillhör jag det så kallade normala? Mm. Får jag får ju alltid en känsla av att på kvällen typ i åtta, då sitter många framför tvn och mm. kanske kollar sociala medier också mm. i pauserna, <laughs> till programmet. Ja. Det är min föreställning liksom. Ja. Det kanske inte stämmer. Jo, men det är ju ingen dålig gissning, absolut inte. Det är det verkligen inte. Nej. Men eh, frågan är om det är så att du tänker så för att du vill tillhöra den stora massan eller för att du vill sticka ut ännu mer? Precis, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att jag tänker den här tanken på något sätt för att så rättfärdiga det jag håller på med. Eller för att hitta min egen plats i det här samhället. Att det ska vara... Allmänt accepterat det du gör. Ja, eller att... För jag har inga stora problem med att avvika från normen. Nej. Det tycker jag att jag har gjort i större delen av min... När jag var åtminstone när, tonåring. Jag var mm. ingen bråkig ungdom som festade mycket eller så där. Men jag har alltid gått min egen väg ändå mm. på ett sätt. I, I klädval och i, i, i sättet att umgås med, med människor. Mm. Jag var ju hellre ensam än att umgås med människor som jag kanske inte fick så mycket ut av. Mm. Ja, det är spännande det där med... Vilken roll man ser sig själv i vårt mm. samhälle och vår tid. Och vad som är mer accepterat än annat. Liksom. Ett, ett sju till fyra jobb känns ju mer accepterat än, än att vara frilansare. Eller accepterat kanske är fel ord. Men det känns som att flera jobbar ju sju till fyra eller åtta till fem. Mm. Men som du som personlig assistent har ju till exempel helt andra tider ja. eh, jag har ju väldigt annat tider. Men det här har vi också nämnt lite grann tillsammans nu och jag tidigare. Att det är så att om jag inte är på jobbet normala tider. Mm. Då blir folk oroliga. Att liksom, ja men hur får du ihop pengarna till räkningarna? Liksom, hur, hur, hur löser du det här? Det skapar en oro hos människor som inte har någon aning om hur en personlig assistent jobbar. Eller hur en frilansare får ihop Tid och pengar. Mm. Det blir en oro. Och det är väl det man kanske inte vill ge folk. Eller man kanske inte har tid eller kan förklara alltihop. Utan det är bara en, en fruktansvärd känsla för folk att inte fatta. Men gud, hur, hur löser du det här? Mm. Det blir väl en oro eller en rädsla för för att de själva inte vet. Och de själva inte har insikt i det. Nej, det är precis som med allting annat som man känner. Jag tänker att om man är rädd för en viss typ av människa så är det ju oftast att man inte har träffat den människan tillräckligt. Mm. Eller för att man inte har insikt i hur den här människan lever. Mm. Jag har ju varit på en jag kommer inte det en eller två föreläs, föreläsningar med Charlie Söderberg som, som åker runt i Sverige och föreläser om Bland annat om drivkrafter och så. Mm. Eh, och jag tror att det var han som sa, ställde den här frågan. Varför går du upp på morgonen? Mm. Vad drivs du av? Ja. Vad drivs du av, Mattias? Det, det är långt jag sitter och tänker. Men det är olika. Det beror på vad det är. Nu har det ju varit så att tidigare i min ungdom så kunde jag... Var jag ledig två dagar så vände jag på dygnet. Och det var det var alltid så. Eh, idag så vaknar jag klockan sex. Ibland lite senare. Men normalt sett så vaknar jag sex. Mm. Och antingen så är det för att min dotter väcker mig. Eller också är det för att jag är på jobbet. Och vaknar där. Eller så vaknar jag sex i alla fall. Mm. Bara för att det har bara blivit så. Mm. Och jag mår bra av det. Men eh, tidigare så kunde jag vända på dygnet. Och då... Mitt i natten så... Det var då alla krav släppte. Då kunde jag få vara i fred. Men hur då menar du när du var vaken på natten? och Släppte ja, kraven då? Då släppte alla krav. Mm. För det fanns ingen risk att någon skulle stå och ringa på dörren. Det fanns ingen risk att det ringde telefon. Mm. Och det var tyst och mörkt ute. Jag kunde gå ut och träna. Jag kunde gå ut och göra saker utan att riskera att träffa folk och bli tvungen att prata. Jag kunde få vara bara för mig själv. Mm. Och... Jag mådde väldigt bra utav det. Mm. Jag var väldigt kreativ också. Jag kunde, kunde göra saker i lugn och ro mm. under den tiden. Idag funkar det inte riktigt likadant. Nu kan jag vara kreativ även fast det är just ute och att folk är runt omkring. Mm. Men jag har ändå ett behov av egen tid. Att få vara ensam är en, en viktig process med mig själv. Jag trivs med mig själv liksom, och då, då behöver jag det. Många tycker att jag är väldigt social och väldigt glad och positiv- och, och det är jag. För att jag får vara i fred ibland. Mm. För att jag kan ta mig i den tiden att vara ensam. Mm. Och samla kraft. Laddar du din kraft liksom när du är ensam? Ja. Det är samma sak för mig. Ja. Och det har hört att då är man en introvert person. Okej. Okay. Om man laddar sin, sin energi när man är själv. Ja. Om man är en extrovert person så laddar man sin energi när man är social med andra människor. Ja. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört det i alla fall. Det kan mycket väl vara så. Mm. Men vad är din drivkraft då? På morgon? Eh, ja, Vissa dagar så vaknar jag bara av mig själv och kliver upp. Jag behöver komma igång på morgonen känns det som. Men oftast så är det min dotter som väcker mig, eller så ska jag gå till jobbet. Men det, det är lite, som sagt, lite olika. Även fast jag är helt ledig så vaknar jag ungefär samma tid och kliver upp på morgonen för att jag... Jag mår bra av det. Jag känner att jag har sovit, vilat klart. Nu kliver jag upp. Mm. Och även när jag har min dotter så får vi alltid... Det är alltid väldigt trevligt att vakna med, tillsammans med sitt barn. Mm. Så det är lätt att kliva upp nu för tiden. Det känns sällan jobbigt att kliva ur sängen. Mm. Du vill kliva upp för att du tycker om din dotter. För att du trivs med ditt liv och för att ja. du trivs med ditt jobb också. Ja, precis. Jag har mycket bra saker att skriva upp till. Det är inga måsten eller krav på det sättet som gör att jag måste skriva ur sängen nu för att klockan ringer. Mm. Så idag är det jättelätt att kliva ur sängen. Tidigare så har det varit en fruktansvärd grej. Alltså det var hemskt att komma ur sängen. Mm. Det är alldeles för varmt och mjukt och skönt under täcket. Och <laughs> man har alltid sovit tio timmar för lite och det där jobbet man skulle gå till är ju inte speciellt inspirerande så man tvingar sig upp ur sängen och man är alltid försenad och ingenting känns kul. Mm. Liksom. Utan man hade mycket hellre att lägga kvar och sova många timmar till. Mm. Men idag känns det helt annorlunda. Allting är enkelt när jag vaknar. Mm. Men jag tror att det som du säger är att när ingenting känns kul då vill man hellre ligga kvar och liksom. mm. sova ett till. till. Typ. Men när man tycker att det är roligt det man gör. Ja. Att det är nyckeln till mycket. För då har man lust att gå upp. Mm. Man har lust att prova de här nya grejerna man vill, som man har planerat under dagen. Eller man har lust att liksom skapa någonting eller mm. leka med sin dotter. Liksom. Mm. Eller bara upptäcka nya saker. Precis, upptäcka vad den här dagen har att erbjuda. Ja, den här dagen vet vi ingenting om vad som helst kan hända. Mm. Är du bara nyfiken och sätter fram näsan så kommer det att hända bra saker. Mm. Men då krävs det att man, man kör ur ursengen också. Mm. Och det tror jag också är en annan grej: att om man har gjort sig tid att vara lycklig till små saker eller glädjas av små saker, då får man snart väldigt många saker att vara glad åt. Och då kommer små sakerna att bli helheten. Då har du väldigt mycket och en stor sak att vara glad åt. Mm. Men om du hela tiden ska söka efter någonting som är tillräckligt stort och tillräckligt intensivt för att vara jätteglad åt bara den saken. Då blir det väldigt långt emellan de sakerna som du kan vara riktigt glad åt. Mm. Så ta sig tid och njut av små saker. En sekund här och en sekund där blir plötsligt en minut. Och den minuten är värd ganska mycket. Mm. Och stanna upp i tillvaron Låta tiden stå lite still Och känna att just här, just nu Så blåser det ju ingenting Det har blåst hela dagen Men just nu blåser det inte mm. Och solen skiner, det värmer mot huden Det, det känns väldigt väldigt skönt mm. Stanna upp i den sekunden Och bara njut av den mm. Den sekunden kommer att göra att den där minuten glädje kommer att, att växa. Mm. Precis. Det här med mindfulness, att liksom njuta av nuet. Ja. Och det, det är ju så himla klyschigt sagt, men det betyder så himla mycket om man kan få till det där. Eh, när jag pluggade på universitetet i Linköping så hade jag en period där jag ältade mycket av det jag sa och det jag gjorde och jag var väldigt självkritisk. Mm. Eh, och det där sög jättemycket energi från från mig och, och mitt varande liksom. mm. Att om vi satt och pratade så här så kunde jag börja tänka. tanke att nej nu så är det där och nej. Alltså att det bara. <laughs> huvudet ledde en egen värld Och liksom. jag var inte närvarande. Nej. Men då gick jag till en. Jag tror det hette en samtalscoach. Eh, och hon hjälpte mig att, att få verktyg för att liksom. Okej okay, njuta av nuet att så här. Var, vilka ljud hör jag nu? Mm. Hur känns solen mot min hud? Mm. Hur smakar liksom, eh, kaffet jag dricker? Jag dricker inte kaffe. Nej. Men alltså, hur, eh, alltså att man upplever saker med sina sinnen. Mm. Här och nu. Liksom. Eh, så, så det var en del av liksom, min vändning i det där. Att, att kunna... Mm. Dels vara snällare mot mig själv och dels eh, kunna uppleva vad som händer. Mm. Men det du beskriver är väl ungefär samma sak fast tvärtom. Att du börjar bli väldigt självkritisk. Du börjar haka upp dig på små saker. Mm. Och irritera dig på dem och tänka mycket på dem. Gör man precis tvärtom. Att man börjar hänga upp sig på, på bra saker. Och börjar tänka mera på de positiva sakerna. Så blir det, är det blir samma sak. Istället får vi liksom samla... Små saker i irritation och göra en helhet av det. Så samlar man på bra saker i små, so små sekunder och gör en helhet av det. Mm. Så det är verkligen yin-yang. Man, man väljer. Den, det, var, det är också någonting jag har hört. Eh, att livet består av två drakar. En ond och en god. Och då frågar man sig vilken är det som vinner? Ja, den du matar. Mm. Matar du den onda draken, då vinner den. Mm. Matar du den goda draken, då vinner den. Det mm. är en riktigt bra liknelse. Alltså. Ja. Men det är som att istället för att haka upp sig på de psykologiska liksom, processerna i mitt huvud. Att jag tänker på det som har varit och det som jag har gjort. Även om jag inte... Det låter som att jag var typ kriminell. Jag var jag verkligen inte. Men jag kunde hänga upp mig på vad som helst. Att ja. såhär, att gröten jag gjorde på morgonen blev för förlös. Eller liksom, det var sjukt små grejer som jag kunde hänga upp mig på. Mm. Men istället för att fokusera på de hakarna i huvudet så hänger man upp det lite som du sa på de fysiska, de fysiska grejerna som finns. Liksom, mm. Intrycken från omvärlden. Mm. Och då fokuset byts från att vara i mitt huvud till att vara liksom, i det som sker utanför liksom i mm. min omvärld. Mm. Häftigt. Um, det var några grejer som, jag, som du sa som jag tänkte att det här måste jag komma ihåg och kommentera. Ja. Dels var det, om vi går tillbaks lite när jag frågade dig vad, vilken drivkraft du har, varför du går upp på morgonen. Mm. Då sa ju du så här att ja, men förut under min ungdom så eh, då kunde jag byta, eh, byta plats på dag och natt. Mm. Typ, att du levde på natten. Mm. För att du kände dig friare. Ja. Och det var ett ganska intressant, eh, en intressant grej tycker jag. För att på dagen då förväntas vi ju gå till jobbet. Man äter, man, först klippar man upp ett frukt kanske. Sen går man till jobbet och sen äter man lunch och så. Alltså det är lite inrutat för mm, lite. många i alla fall tror jag. Ja. Eh, men på natten då förväntas ju man sova. Ja. Och då finns det inga regler helt plötsligt. Nej. Och det var då det fanns tid att vara kreativ. Mm. Då då du mådde som bäst ja. just då. Ramarna försvann. Ja, det var en grej jag ville kommentera. Sen eh, det du sa det här om att vara glad för små saker. Mm. Dels att vara glad men också känna tacksamhet för det man har. Alltså mm. det är också lite clichét Men faktiskt om man börjar tänka så här, vad är det jag, vad är det jag har liksom? Mm. Om man tänker familj. Liksom den man är ihop med sina barn, där man bor, mm. då inser man så här, okej, okay, jag har det jättebra. Mm. I jämförelsevis med människor som lever i andra delar av världen och som är utsatta för krig eller svält. Det är helt otroligt vilka skillnader det är. Ja, jag tror jag har sagt det tidigare i, i våran podd, men den sjuka har en önskan, den friska har tusen. Mm. Och det ligger också en hel del i det. Att är man inte frisk, har man inte hälsa, mm. så har du bara en enda önskan. Och det är att få bli frisk. Mm. Men den som är frisk har plötsligt jättemånga önskningar och ska hela tiden sträva efter någonting annat. Mm. Och många gånger så är det inte ens deras egna önskningar, utan det är någon annans förväntningar av dina önskningar. Som ska upplevas eller nås på något konstigt sätt. Mm. Det är jag också lite fascinerad över. Och, och jag vet att jag har gjort det många gånger själv också. Att man gör saker som man vet att andra förväntas att man ska göra. Mm. Det här borde ju du göra. Det här borde du tycka är kul. Mm. Ja, okej okay då. Fast jag egentligen inte hade velat gjort det. Nej. Så om man gör det, då kanske de blir glad. Mm. Det där tror jag en del i, i att bli vuxen och, och på riktigt ägna sin tid åt det man själv vill utan att tänka på vad andra tycker att jag borde göra eller mm. på vilket sätt jag ska göra det eller sådana tankar var ju ganska mycket närvarande hos mig tror jag när jag växte upp liksom att tänkte för mycket på vad andra tycker egentligen mm. men sen det där har ju mer och mer växt bort och eh, men så här att ja, men mina dagar är mina dagar, jag fyller dem med vad jag vill och sen hur många likes det får på Facebook eller hur vad andra tycker om det, det är orelevant mm. egentligen. Mm. Man kan inte gå och mäta sin lycka i vad andra tycker om en själv. Liksom. Nej. Hur många gilla markeringar man får. Nej precis. Det är en fälla som många går i tror jag. Ja. Jag med, med jämna mellanrum. Mm. Men jag är med på det. Ja. Mm. Men jag tror ju också att när, när man säger att man. Att man vill frångå normen eller att man vill göra, gå sin egen väg. Men alltså från det att vi börjar på förskolan så är det ju fröknarna som ska berätta för oss vad vi ska göra och när vi ska göra det. Och I skolan så ska vi hålla oss till tider och vi ska sitta ner och vi ska lära oss saker och vi ska göra som vi blir tillsagda. Mm. Och så ska det liksom fortsätta för många. Och någonstans däremellan alltihopa så ska vi göra egna aktiva val. Som till exempel vilken utbildning vi ska ha och var den ska vara någonstans. Mm. Det ska man förväntas ta ett beslut som, som barn. Så det ställs väldigt hårda krav egentligen. Alltså det är svåra beslut. Mm. Du ska veta nu det är 14 vad du ska bli när du blir stor. Du ska ja, välja inriktning liksom, på, på din skola, mm. och så måste du välja skola idag. Du måste veta vilken skola som är bäst för dig och var du vill gå. Mm. Och det är väldigt svårt att veta. Mm. Alltså, det är många grejer som ska, som ska falla in där. Mm. Det är just om man kommer från ett ganska inrutat till exempel skolsystem så. Mm. Där någonstans börjar, ju, börjar man ju bryta upp och mer och mer göra det man själv eh, vill. Men för mig var det inte ett jättesvårt val i gymnasiet. Men för vissa vet jag ju att det är jättesvårt att veta mm. när man är så ung. Men sen så ska man ju komma ihåg det. Bara för att man väljer ett program i gymnasiet så kan man göra något helt annat sen. Liksom, när man kommer ut i arbetslivet. Ja, det, det är ju ingenting som är höget i sten. Det är ju aldrig för sent att utbilda sig heller. Det går alltid att ja, byta inriktning. Absolut. Jag har en känsla av, som jag vet att du delar, det här med att människor känns stressade eh, mm. till någonting. De ska hinna till någonting. Mm. Det är hela tiden framåt, framåt, framåt en tills man blir pensionär nästan. Och mm. har man otur så, så lever man inte så länge som pensionär. Liksom. Eh, och det är någonting som det är ju svårt att förhålla sig till, tycker jag för det kommer hela tiden nya dagar, nya saker att göra, och så brukar jag tänka så här ibland, okej okay, men det här är livet livet mm. kommer inte börja om liksom 30 år Precis. utan det här är livet nu mm. så är det verkligen, det står ju alldeles still det kommer ju hela tiden att gå framåt. Och mm. det som har hänt kan du inte göra någonting åt. Nej. Och det som ska hända har du ingen aning om. Nej. Så det enda du kan göra det är att ta det just nu. Mm. Vad kan du göra med det här? Mm. Som vi har framför oss idag. Mm. Men ja, den kollektiva stressen. Att det ska jobbas och tjänas pengar. Man ska tjäna så mycket pengar man kan på så kort tid som möjligt. För att kunna konsumera mera saker. Och jag är rädd att man konsumerar saker som man egentligen inte behöver konsumera. Och att man, man köper saker som man egentligen inte vill ha eller behöver. Mm. Bara för att man ska konsumera. Mm. Och det gör mig lite orolig. Det är, det är en del av slit och släng mentaliteten. Mm. Jag är mig med mina grejer som jag köper. Jag har så svårt att göra med, med saker. Så att jag är på gränsen till en samlare. Mm -hmm. Ja, inte riktigt kanske. Men jag väljer mina saker vid omsorg och jag omger mig med de grejerna som jag vet att jag, att jag ska ha länge. Mm. Tycker inte om att bara slita och släng. Nej. Men mycket av det har ju blivit så ändå. Jag är ju slösaktig på, på, på vissa sätt och så är jag väldigt sparsam på andra. så att Ingen är ju perfekt, det vill jag ju verkligen inte påstå. Men mm. att det ska det som ska en massa pengar för att man ska ha råd att byta bil en gång om året. Men till vilken nytta? Mm. Det är ingen jättestor fördel att byta bil en gång om året, vare sig ekonomiskt eller, eller för miljön. Det, finns, det behövs en omfördelning av, av pengarna i, i västvärlden för mm. att människor i fattiga länder och människor som verkligen lider ska kunna få hjälp. Och mm. då är det helt oväsentligt om man skulle kunna byta bil varje år. Ja. När människor dör och svält. Mm. liksom. Ja, oh, absolut. Eh, det där har jag funderat på till eh, årets... Nej, eh, <här> <här> jag ska inte säga det. Det, äh. får bli en, det får bli en hemlighet. Okay. Men <här> jag tror att vi börjar, ska börja runda av dagens avsnitt. Okay. Musiken i podden görs av... Fragile Tom med låten Naked Bone. Och nästa gång, Mattias, mm. ska vi prata om skapandet. Mm. Nu blir det handgripligt. Mm. Vilket värde ger vi andra människor genom det vi skapar? Mm. Och vilket värde får vi av? Vilket värde får vi själva av det vi skapar? Mm. Vi ska prata om estetik och om att helt enkelt göra saker med sina händer. Vi har pratat om det tidigare, men mm. vi kommer gå in på det ännu mer nästa mm. gång. Viktigt att kunna värdera sin egen tid och värdera det man har gjort hantverksmässigt. Både designmässigt och själva hantverket. Mm. Vad är det värt för dig känslomässigt? Och vad är det värt i pengar? Vad är det värt i, i tid för både dig och för någon annan? Mm. Och vilken betydelse har det idag när vi lever i ett samhälle där vi konsumerar väldigt mycket saker? Mm. Vi kan prata om kvalitet och kvantitet mm. ganska mycket. Mm. Men mer om det nästa gång. Yep. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Eh, när den här podden kommer ut så är det andra advent. Andra, Hoppas ni får en fin och mysig och advent. Aha. Ha det så bra. Kram och hej.